اگران محترم اور دن کو مولانا مبتی سراجدین سے دا دور ہے تفیر قرآن چی پچاس بارہ آتان میں شروع شوئے دا او پا سترہ ایک ننان میں باندے سر طرح سے دلی دا دا دیل ملائی دو تو اید سنت کیسد این سیڈیز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیل را را سوا بی پاپرائیٹر تو تو شیر توحیدی موبایل نمبر زیرو تینسا ایک ستا واندس ایک ستو چوزیس او گردو دیلارا و موسا نوی مار مند و حلی مند و علا نوی واپس بکو دیلارا شکل مکنیتا جوخ کاخ پللاس طرف دارا فرنده شیخ اللہ دی پر رحمتنو لیگی اوی ملي ملای سے بی اعلان کو پولاس پلا... بیعت کوو او مسلم لیگو کې داخلي دلو دا په سر سر قران سره ثابت دی قران سره ثابت دی موږ ټول دا قران کې کوم ذکر راغی جنا یګورو قران کې الله او یواز موم یاده کا الہ جناح کا لا س جناخان درول کوی زاووس <تصفيق> اری لازم لانو جنافلاش کې لاس ور کول پر فرض د قران واي وزمو یادا کای لا جناحه کا, کا مسلمانکو کې داخل شه او ری جنا سره ځان ملاو کا وزمو میلا کای لا جنا یک هری وې ملاوه بلین پازا جو هری یو خدای وای او بنین افوقکم بنین پازي هری او بنین افاسکته پازو بنین نشو ویده ولی که با این افقکتان خدای ویلی جو باینییم با پاس این آوری ترکی نو خوز نوی گوه خدای ویلی جو و ترکوکا قائمه ترکی که ولادیه ترکی نو زاما آوری خدای ویلی ری و ترکوکا قائمه دا پشو شدی نا دا خدای ویلی پیچو گوید ان پاکیوند دا پشو گل پاک بین آوری پاک را نمنا پیدا آوری تعریف که وز ممیده که اله جنائی که وزا جناخان نو جوخ که اخپلاس سره ترخه ترخ ترخ اغا ته جنائی که وی اغا جنائی که نا پوشوی ذل جنائی اغا شایگانو جنائی که نا اغری خود دید وی دا اغا خلاف بنا که وی اغا خلاف خبرو ناکی کننو مرحوم رحمت الله چه ده پیغمبر ته کنزل که نو خیر ده آقو دوی برطانی طولی ده خود خلاف با خبره نکی کنی نو آقو ریزه سریه چرت شیه شیه واز ممیده که علاج یا فوریه شیه و چه ده سونی وقت خورل سواب گنه چرت انگریز پیدا کرو یو گن ده ملک سمیگیم زکنه چه چرت دلر آقو بنیادی خیره وضم امیدہ که لا جنائکو تول مسلمانانی تس نس کرو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شعبیر احمد عثمانی رحم اللہ امداد ورسرو کرو دوش نکتی پیش اکری اوز بجنان سے دا بنافض کو اسلام نبی پخنداشو احنا زکر اسلامونه کی اسلام بونا پا کلنو چی رکوت بلانوی واری گوٹوی دا دیر خط ریننگ دے اړی هغه سو شو وازمو میا دا کاله جنا هیک جوخ کا خپلاسو سره سره خو موږ او زه بچیونه اغه لوړ کوم باغ شهره اوړی کا پاسپورټ یې موږ شهره هاوکا لوسر په لوډی موږ شهره اوړی و جناخ قلت راک کیدا وای اوړی اوړی جناخان نا بغیر کار نکی گی چوٹل تیسی نا جنہ ہو سا اکا پٹواری لورکن جنہ پاکیو مندہ نا کار کی گی خو جنہ نا بغیر کار کار کار کی گی چی دکھ جنہ خدا رکو نکار بے سمجھی وزم ممیدہ که لہا جنہ ایکو جوخ کاف پللاسو طرف سارا او بوزیس پینو دینو بلینہ بیماری بنی نغه بلا چوخه تا تا خپل نه حلونه زفر انت هغه سرکشي کړیله نووي موسی عليه السلام الا کلاو کی ماتا سن زما دوا تا غړ ربي سره علي صدري الا سن کلاو کی قرآن په گراشي و اسلیا مري اسان کی ماتا کار زما ګور مز نیت دے زړه نیت سره کوي خداز ضرور وکړه ته مو نیت کوم کمه تا اسان کی نه دی ویلي خوایزه دې عمره لذی وای الله اسان کراتا کارګران دی بیان د مسئلے کارګران دی وای سرلی امری الله کار را تا اسان کی مخه د لوی بېمانه دی فراوان بیان وکوم او پرانی دې وټه زما دې چه بنا هغه ماشوم وای کی اندار نو فریخته لاسو گولو نو دیکره نو فریخته لاس انگار دیکره نو پجیبه کی خودشی ببانی تناکشوها یا دیر وقت مدین کی پاتشوی نو پخپل جو ببانی بیان کولنی شو نو چطو والو لقدتم من لسانی اللہ زمان دیجی ببانی لکنت لریکی چه پورشی پو خبره تبلیغ لازم بیان لازم چه زمان پا خبر دوی پوشی او گرزو مالا امدادی زمان دالنا اسباب بی خدا دیکی لیتا زم بیان دا نسوک ملگری بی پیدا کی وزیر من احلی تب بیان که ابل بستا امدادی وزیر من احلی چه سوک وزیر دنیشت امدادی دنیشت بیان کلا بولیشی خدا جمعات لازم نو چه سوک را سر ملگره شی چه خبر خواهو ری که نا ملگردیا را سرهو کی نو مبالغ بیان خوکولی نیشی سوک ملگره نی نا ہمیشه دعا کوارا چه خدای سوک د را دفعید آئی کی اللہ دی در توحید دو سنت ملگره دیر کی هاری سوک بیان کوي سوک بودری گی سوک با غوک اک دی آسوک با لورو کچه تر پر کئی نوائے برابروں دی حندا چې ملگری اللہ پیدا کی حارون آخی حارون رو زمان چه مضبوط کی پاگا ملا زمان اللہ ملا میں مضبوط کیوسو شرک آگا زمان پکار کی اللہ امرا سرکی ملگری کی چه پاگی بیان توستا دیر یاد کو تالا را دیر تیب نو یا الله یقینا قبول کړئ شو سوالستا او موسی اسلام زاستا دعا قبول دے یقین مې سان کر پتا باندې بل زاله کله چې موږ مورتا اجه زړګیا چولشو او ورزو دلارا پدریاب کې نو ورزو بکساب او ورځه فاجز فی فی نو ورزو دلارا په بکسای کې اوو گرزه دریاب بکسه پا دریاب که او با گرزه دریاب غاره تا او بنیسه دل را دشمن دو دو زما دو دو اچورمی او پتا باندی مینه اخپل دو طرفا چا قتل کتل دل بایی چه پرورشو گرشیستا زما پو مده دو یا غذا ور ورگرشیتا زما پو ایرادا کلشتر خورستان اوی ایا دلارہ دو قام تا استاد باغچہ پرورش بکیدا دا واپس مګر تارالستان موستا چې اخی چی سترګې دا غی غم جنن او وجلی نخلاص دا غم تا وجلیوتا نو خلاص مګر تارالداګه ما موږ اسماعیلوتا لرله پس مایورو سره پتا تیر کړو ته کلونه په اړه ما دې انکه بهتره الفاندا او موسی ما غره کړی ته د پایل پر ځان ځته او ستارو زما په نکو ولا تنيا في ذكري سستمو کوئی دعا زما په یاد کې زید واره فرعون ته سرکشي کړی دا وا واره واره ته خبره نرمه شاجي پنواغلي او ویریږي د الله نه او ویریګنه پنواغلي او ویریږي د الله نه با سوفيا وای اے الله چې ستا د دشمن سره ستادامه ملره نو دوسا وی تاسو کوم معاملہ دا فیران لزوی تاسو کو کې دې شي سم شي رفقو کا بمن عادا کا استا د نرمیت الله خپل دشمن سره فکایف رفقو کا بمن والا کا لستا مهرباني کو سونه ډیر لوی چې چاته سره دوستانه کړی الله نو یې دوا له الله مون یری گو چه زیاده اونه کی پا مونگ یا سرکشی گو او اوی اللہ مون یری گئی زیمتا از دعاو سرا او رام اوی نام را لدوارا اوی دوارو مونگی واس تازی درب استا نخوشکا مونگ تبنی اسرائیلو از آمور گودی لارا مونگ را غریو تاتا پنخ سر استا درب طرفا و السلامو علی من تبعوا دا بچاو دا پاچا جوړ پسی جوړې دات د دا کافر باندې سلام دغه و السلامو علی من تبعوا یقین الواشل ممتاز عذاب یې پاچا ستګې روګړ مخ ورو نوذرانو سود درب استاز داو هم موسی نو موسی علی السلام رب زمنګوازت ورکړ کړه هرشي لاره پیداځه دا ان هرشي پیدا کړه سمه دا به هر رزق لارې خوځلې دي پیدا کړه به هر رزق لارې یا ورکړ کړه هرشي لاره خځه دا داغه د چینوسنه سمه دا ورکړ شکل دا بیا حدا لار خود لري د ماشې د ماشیا ته د وګزاري لار خود لري نوې فرعون سوال د دولو پوښانو چلااو تا استواينه خبره فرعونم کړه وکړه فرعونم کړه وکړه یو څه کوو केलं نووې لمتاه زما رب څنګه کتاب کې نغا نغا په لیکيږي زما رب انهریږي زما رب نه او زه ته جگړ جوړه د 10 ورځې مکافره جگړ جوړه د 10 ورځې مکافره شو ا چرول د او وری د بلن بو په زوم بازو پدې سره جوړه جوړه د زرغون مختلف نه خريص او درو یو خپل ډنګار پدې پا دا افیده پادا کلمندو د دیو زمګنه مون پہلاګړ ته اوسلاره او پدې کې به واپس پتا اوسلاره ا دې وزمګنه موږ بازو تاسو لاره بل زاله حجار دې زړین بادشاہ او یوه چې زپو دې خوشالي کوم جو سای زما مخ کې لدی وایي یو لاک علماء په جل کې پراته او چې خلک وایو جل سعید راوستو وستا سنوم دې سعیدو دې نه ویزما مور فلا تناقه په در جاري ما درم سعيد هي جل الله دې د مقبره ته کوي هلانی کوي نمخې قبره ته کړه نو سعيد وي فولي وجهك ستر مخ نور خات ته کوي نمخې نور خات ته کړه عينما تولو وجه الله ود ته مخ استاتا کې زموږ کې تا او اعلی نو چې سره کې تا کړ نو صحیح دی مینها کوم د دې زمګینه موږ پیدا کړی تا اوسلاره وفي ان اعيدكم فدې زمګ کې دوباره وګوتا اوسلاره ومنها نخرجكم طاره اخرى د دې زمګینه با او باز تا اوسلره لیمز بلزال بل ویلو در سعید نه وینه دیره لڑا در اکسران تپوزو کرو ما دیر خلق وشلی دی دومره وینه نوه آده که وینه دیره و این جلات تا چمره کئی ناغین نا با وینه وو سعید ها یری دره نده زکه وینه دیره و خجاج چمر شو حنو یو کسو خجاج پا خوب تو خوب خبره ده سو قسل حدیث نده خوب خبره کم وجاجو خووب کې ولیدل وی تاسو رابڅه عمل وکړ وی چې څومره کسان میوژلو د هرچا په جرم کې یو یو ځل ځه حلال کړی شي خو ساید د جرم په وژبانۍ زسل ځله حلال کړی شي مینا خلقناکم یقینا من خدل او تاخرنا خيري نهغه تکذيب وکړه خبر منه نه انکار وکړه د تو عادت نه نوې اترغلې مونږ ته چې باسه مونږ ملک نه فسبل جادو او موسا تغدري وي مونږ راتللو غوښتته پوجا دې سره پسند وکړو زموږ سره ترمیمځ وخت مقرر زګه منازره ته پر وخت مقرر وي روز خلاف نه کومه دې مونږ نه ته ځای برابر یو پبلک علمی جدول شریک ځای وي نوی ورو بروزہ وداي تاسو لکه روزنه ماشده لکه روز دختر شو او بیا ټیم پکاروی نو اجم دې کړی چې خالق او واخده نور کې لکه لاس بجی نو واری تران اجم ګر خپل ځان نوراږي نوی دوتہ موسی علیہ السلام هداک شي مو جوړي بلادروبو حلاق بکی تاثل رو پا صاحب یقین انہا مراد شوی جاستو کچھ دروخ جو کرو ان اختلاف کرو پخفل کارکی اخفل تر منزا پڑے کر جلگا پی مناظر بروکو کشکیزو کرو بیادی پیغمبر دے نوی دی دو دعا جا دو کر دی ارادہ کئی جو باسی تاثل رو استاث ازم کنا پخفل جا دو بوزی استاث دستور بہتارو نو یو که جمع که اقبل چل بیا راشی صفتاری یقینا کامیاب شنن او که جزان وچت کرو نوی دو یو موسی آیا تاو غرزو یا شبه مونگا اول دو غرزو انکونا نوی او غرزوی نا گا رسای دو دو امساگان دو دو خیال کیا چولی که فرعون تا یا موسیل اسلام تا دو جادو دوینا چدا مند وای نظر کې راوستو يره موسى عليه السلام او موږ مایا دېګه دیو چات اوګور دواړه حساب سملاچ کوي تیر به کې آجو جو د جوړو د جوړو کې چلد جادوګار ناکامې بي جادوګار حاي سوا تا چرتا چرارې کوم ځای کې چرارې جادوګار ناکامې بي کبه په مرغوش کراوین هم ناکامې بيږي اګه ټیکر که از ڈم را گلی دیم نده کامیاب دیر نکامیابیگی پس بروکیگی اگر دوری چو جادو کار پسجده نوی آغی ایمان دارا پرابد حارون و موسی نوی فران تاسیمان را پتو مقید اجازی زمان تاستا دیر مشرس تاسو آغا چه خدر تاسو جادو پری بکم لاسون اخبیس بدالو پایو ګمتاز لاره په څنګه د کجورو په بشي کوم یو زمغنه ساده او پاتې دنیو وروزي مسلمانانو دي د دې مګنتی خو ماشالله سره مزبوط دي نو یې چره مونږ نو ګوره ګوتا لاره پای دراګل مونږ ته دروازه دلایو نه هغه ځا چې مونږ په لای کړي وو فق ذی مان تکاز ان اته فیصله سچی تا فیصلہ کې زاق پر کار کو اسطح فیصلہ چلی گی پتی جند دنیا کی مغیمان آرہ پاک پر لاب چپ خانہ کی منگتا زمان دو کنانو آج دا زور کرو کمگوانے پاگی دے جا دو اللہ دا خورا اوپا تی یقین ان سوک جراش اق پر رب تا مجرم نبا مری پاگی کے نبا جند دے از سوک جراش رب تا مومین او کری عمال مطابق دو سناتو دا کسان توجی پارا درجی ہوچتی جناتون دا میشه وائی روانی بیلاندی اونو دا غین حیرونا میشه بایی بایی کی دادا پدل آج جاتا چزانی پاک کرو وَلَقَدَهُ حَيْنَهَاِلَا مُوسَى اوگورا سَحَارَهُ سَرَ مُقَابِلَا اللَّهُ لَنِجَاةُ وَرْكَرُو فَإِذَا تَقَلَّبَ الَّذِينَ قِيلَ مُوَاجِرُ مُسَالِماً تَجُوزُ مَا فَيَانُ نَوْحَا زَيَّرَ مویریگا دراجیری دو اوویریگا دروبه جو والفسج لا رفرن پر کل احکار نو پر کرا دیلا را دریا اپنا دولو پر کرا او گمراہ کرن نو کل کوما الاره ثمنekra او پر اسرائيلو یقینا ان خلاص پر تاسو له استاز دشمنان مواده کر تاسو را و نزلنا عالی کمل منو سلوه مون راو و رو پتاس بانی منو سلوه خورایو دفاق پرے ناجم در کرده دستا سرکشید مو پی پری که را بجی پتاس باندی غصد و من او تو تو چرایشی باو منی غصد و او زین کیا چاہتا چطو بایویستو ایمان را رو. عمل کو بتا دو کو جنات ثم اذا يا شک نہ کرو ثم اذا ایمان راہ عمل صالح کرو بیا ذاتمان یہ بیا شک پہ جنہ نہ کرو در ربی بیا غلط پادیشه تر مارغ پوری اس شی تیز گلدان زاد ابو د مخ چره لري نو ديري ما ما سلوار ګلتا ده رب جماعت ستره دي شي نو يالله يک مږه اسمال زدا پم پزي ده نه او ګمرا که دلړه سمره سمره ولګې دې ست اقوم ګمرا ګړه وافم نوې واژونه کومه هغه واژونه چې تاسو راوړیسته او راځه واړه فزکا او څو چې په تاسو باندې واړه دې تاسو راډو کړی چې تاسو چې د وادينا او یوه مېن نه لګې اسلام دا د د واژ خبرونه ده نو ویکن بار کروشو کونگا انده بارونا د کالو اغا فرومم نسامری منتوی دا فالیو د دا دفتا حلال ندی فکار داو جو دیویلی چووری که موسی علی اسلام نتابو زکود فقذبنا نو اغردو آئلارا نو دارنگی اغردو سامری آغا فرور نور نو جن دو لارا دیسشکل لو بوارو اغلرو اووازو بای نو خازالاکون دیره مذگار استاوزو او مذگار موسی علی السلام فناسیه نو تریو خودو تریو اسلام او ګورو سامری اسلام یا سامری فريقهم موسى الاسلام اقول الهلات او سخار فان خفتم ان لا تعدنوا فواعدة او ما ملتت ايما <تصفيق> يا اقوم بموسى الاسلام دي الى جوكو الله وي بنبو يلي انشوا بسكولتو تخبرا هذا موسى الاسلام الى موسى الاسلام ذرا خبري كيه وزن الاری دویلارا دلیلی روکولو دیزارا او ندارا سولدن فایده از موسیل اسلامی را قلاز دکی نفت دوان ده اوی اوی دوی دا دارون الاسلام ده نمخه وازو محقومه فتره کی واجو نشویت آسوبه ده یخن رب استاز الرحمن ده را بسیجی زمه او من اجوما خبره نوی اغی همیشه او منگا باده من اجیلکه اون درغه جوه په حضرت موسی اسلام وروي موسی اسلام او هارونه سشي مانی کر تاړه کله چې تاولې دې لاله چې ګمرا شو تاسو ما تبيداري وکړه نا فرمایو کو زما لکارو وروي هارون اسلام ور دې مرځه مری زما دې کېږي به سرنه ګلې دې سرنه مری صاح نک کبوترې کې دې نانا دا پورکی هوا واجیبا دا دا کول انبیاء و سوند دا واجیبا دا بلی حیطی ولا برازی زویر ایدم چونه وایتا بلتون دیو کرو بمزمان اسرائیلوکی انتظار دیو نکرو جمال خبری نوی فما خطوکا یا سامریو اوی موسی الاسلام سعال دستا ایت <سؤال> دو معنی دی یو معنی چه عام دی نوی سامری ما تو تو ماولی دا آغشی جدوی نولی دلاغا یو مٹی دا خور منہ داری رسول دا استازی دا از پی دا پل دا خورا سمت لب شو یہ <مانا> مطلب داشو چالتنا فرعونا اص بن سورو زریا تکڑی دنا نو جبرائیل علیہ السلام براغے او پاس پسو ده پار ده چه ده فرون ازور د اشیده ده جبرایلو ده از او ده سن برا و چه ده ترا ناقه خورو ما ایو پا ده خورو که سکماته ملی که خاری بزن که لابسته دسته چه رادو ما دیگوی چه ده فرانوالو ده کالیش ده زراوری ده حرامیو ده دیو خمکنو یوی بردوله نمائی اگر سرسکتی بیلی کرو جاغلی کسی شکل میکو او پاگی کیا خورمی واکد جی خورمی واکد اوڑا ہنو ایسی کڑا با نمائی اگر تغلی لیدار باید اگر لیدار باستا پا رو دیر روی که خونزه که در جبریل الاسلام داس بی تو سم خورده چیزا باماکه تیوی باماکه بیش باماکه دل در خور خونزه که در پرشوی در ماولی زکر ما که انفوار و سوتو کانا بیردی ها هوا سرچ پکی <تصفيق> او دا بسطور تا ده دا معنانه دا, دا اس معنانه دا, دا دا قال موسى الاسلام و دا ولوه ولی لازکارو کرو نوی سامری بسطور تو زب وشیو فارج دینو تو اطاقا ما دیر سبقی تورات بسیاد کرو فا قبض دو قبضاتا من آخری رزول نمتے مکڑا متے دا تابداری دا موسا استا تابداری موم کریوا فنبض دو آمی غرسول آغا بجی مکڑا سا با سور تو مانا فاتین تو موردی مبي اڅاره وو مي غرضوله دا وي په تطوره د یو سولت لنفسي دا رنګي خسته کړم اتا لفظ بس نه پتاشي ګمله تدون اي اخر سابر دي قرار خو موسی اسلام ته سونو ساي نقصان پوريش کړو تشاغل دن اخوږي نو یو استاد دې کیسه نو څنګه دې قال فظاب اسلام زته په کې او به و مراله ما سلا زنګر ګروټو چې څوک دې کېدو به مندار دې په مراله وسو ځان دې ډېر کړو نلاو له دا یا موسر اسلام دې د ځواطات لر نه شه بې کا ډوې وایي بې کا کوګنه کله په دې جام کباله باندې کې بې کا ډوکاه نه ته بې کا نه کوي چې کومه تفاعل وي دي ګلل لرني شي وان لك موعدانا يقينا دل وقتوالي سلام ګوري چې او ګور او کو زه دل راه پخرياب کي زرا زرا الله تعالی صلی الله علیه و آله دي شي شي لا دي باز ما ګرالو فراز دي دارش نه پهلمو دارين پهنو کتاباني دو خبرو وځه چې مفتشوي يقين مون درګو ته داخلو طرفه نځياتو ملل جننا جا چې مخوارو زنه او چې په کې سره زمیا مچبار همیش په یاری کې بس دې لږه پر زیا مچبار دودوس ارجو وکړ چې پښې پېش کړې جا وګو موږ یې مېرمان په دا وروه کې په خول سُرغو ورو خبرې بچي خپل مزګي تا زه دې تر کې مغلا سورځه ڈالا جبو آئی لائد دوی دلاری ڈالا جبو آئی لائد دوی دلاری ڈازنو ترکلی مکاری و رضو ڈا پوش که جیتا نا ڈبالت بکی آگر رب جو ماں ڈو زرزر کبھو پس پری بڑی آگر رمائیدان سا آب ڈبانم وینی پاڑی که موڑ نو گوڑن اغه ماخه ورپسې بشید بلون کې نوی په دوار پس بشه وا جنې د پالا الله ته بناوري مگر خامسه خوشو د سيني आवाज حق نباوري مگر هون خوشو وداوه فایده بندر سي شو مگر اچا چې چا زمر کړی اغلا الرحمن کو چارشي داغه خبره وی الله دا چې موږ یې د رسولینه دشرک وراله ونه بي المال دشرک یې وروله پازر په وا دلل با چې موږ نه د بازي ذات تنظیم کړی چې درځ په ښه ولا یقینا نو مراجعه وکړه چې دې ګوزنه نو دا چې کوو خو کارونه مومنه دې و چلوې باندې کې د نړاون سامخه دې ریګ د الله نه پیدا شو د تنسیاتو او چه ته الله باز چل په کو تلوار موږ په قران سره مقاده ایږي پرېشتاته واحدانه من الموت او یجا تقوس نو کو تلوار موږ په مخلی دا فارکیدو دا جمراه لنا نایده او گولا آدم علی اسلام تی بنای کریو اگا نو اگا نایبانی عمل نو سختی ملوشو نتو تلوار مو کو او ایرابا جا تیزم اپو یقینا نمو گوکم کرو آدم اسلام تی دي دینا موقع غیر شد آگنا محنومن تی داغلال ایرادا ایرادا اهیرو اوې مون ملایو کتاب سجدا وکړ په درځه ادم مې سجدا وکړ مغرب لې سو انکار وکړو کوم خواده ما یقین دې دښمن است است دې نو باستر زوال له جنت نن به شي تعال دې چې په نو کې کې پدې کې نو به بربانې په نو کې کې کې پدې کې انو تعال ګرمې کېږي و نوی او آدم ایتا نادا دو کمتا تا پونا دا, دا میشه او حکومن نظریدون که نوی قرد وار دا اینا نخکارا شو دوار دا بیستی دوار شو دوارا جب توفو کزانونو پاند جاناتا او پشکل زا عسیان که شو آدم دا خدر اپو یو کسان وجه خوری و فقص و یو بوهیر نظایر که دوار دا پوچه دیانووی خوئیو گناهگار دیو بلنی لگناهگارا ایوها الامر و دا آدم علی اسلاما ارادا امنو احیرمو من پشکل کی شو پشکل کی نا فرمانه گی شو آدم داخل رابا زانه جی گناهگار شو فغوا ناغتن شو غویر رجون ازافا صداعی شو عیش خراب شو مغرکر و زلال عرب مرحبای کو په تو الله روخ د لیوا اوې کوشي زینه ټولو بس تاسو بس پر به دشمنانو کراشتو سرګا ځما در ویدات څو شور پشي پر پسي شو دمالیدات ان نه وګمړی کیو او چا چه راځو کولو د ماره کتاب نه داو د پر به ژوند ټانګو هوته بو بو د نبوئے اللہ ولید پور تکلمڑو نہ ڈھوندا دی دوجے پوتنی آئے کہ نبوئے اللہ ڈھارنگے دا راغریتا تا زنگا چونن لتا پر خودی ہو گا مدارینن روزے تے پر خودلے شوی دا دا ایمو زدار تو درابو او زاب دا خردڑے ساتھ اوقاتی اہل بن کر توئی کرو بوخاس دے ڈڑلو د ګردی داوی په ځای کې یقینا په دې کې د اخیت په اړه کلمندو کنو حکم مسجد در ځای درته راغله در و باید لازم با لاز با لاز او نشه مقرهه کله چې باقي جوړوي اولو لا چې په خپل را بو مخه د خطې د نور مخه د روبې د اوسه زد ايشکه باقي بیان کړه الله په طرفونو او په طرفونو روزي کې خامخا خوشاله شي وجه تو خپل استرګې هغه چې تا جن فدا ورکړې په دې سره جوړه جوړه د دنیا چې تا نه خلک ونی او لري ته سره به تر اوپاده امر وکړ خپل حالت په کولته موزه او کلک شپ دی مو من نو نو او تعالی رزق نو غریزه لري کوتا او غورنجم په او وووقالوا لو لا جنابيا جمرابيو وای دی ودره تلکې مونتا غنه خساره ذرا بو انورا ولې دوت بینتما فی السبل الاولى دلاندې چې په کتابولو پکانه دي کومه غلا کرست د رب مو چې ویبا ولې ترونه دغه مونږ ننبا ور بزرشیو استاد آیت، استاد آیتنو پوخار زمان در زدیدکی دو، زمان در شرم دو نا، وارتورتی انتظار کنو انکی انتظارو کئی، او باشه ایسوک دی خوندان دلالنیگی، او سوک دی داد منتون کې نسونت که تاثنی واقعہ، زجنب موسیٰ علیہ السلام، اگو رویم مساعد تراغلی دی، حضر پارد کلکوالی، سورت انبیاء او سورتونو د قران کریم کې یو هشتم نزول کې دو او پس د سورتې ابراہیم نه دا سورت مخکې سورتونو د پاره پوره خلاصه ده سورت کاه کې ویلو عالم الغیب والله نو مریم کې عیذ ذکر کړو چټولہ جدې نطعا آئی که ده مصیبتون زکرو چه په مصیبتون بانی مبتلا شویو نو پدی صورت که ده انبیاء و زکر کئی یدروننا رغبا و راحبا پا غم و پخادای که هر آلک که من بیرحمتت کولو غم و خشارای که یدروننا رغبا او صورت که اشفاق باباجي اول کې اس باد د قیامت لفظ د ماضي ذکر کړو یو تر والا ذکر یو شه متحققلو کوبي نو قران تعبير په ماضي سره کوي یو تر بالا الناس حسابهما نذيشو خلقتا حساب جوړي او دې لپاره ولټ کې مغرهونکي حساب پر سر و درې دلې او دې لا په غفلت کې ناراضي دوی تا نو سي دوی درځه طرفه تازه مگر دوی اوري هغه او دې وی لبی كون کې لبی گئی غافل دي ضرورت دي او پټ کرا چلګا ظالمانو چلګ کې ناسته او دوی نه ده ده مگر بنده استاز غوان ده استاز غوان ده کوئی جادو تا جادو کیوئے تاز کوئی گئی نوی رب زمان پوئی گی بخبرہ بروکتا اللہ دورد انکی حالی ما ترقی بلد ازراک ترقی ده پارا نن نن بلکی ویدوئی ازغاس و علام گرد ور خوبو نوینی گرد نا نا زاننا جوڑ کر دو قرآن لڑا نا دے دے شاعر شاعر دے استاس خوانے دے جادو کئیو گڑ ور خوبو نوینی زان لہ جوڑول کئی نا شاعر دے یو بننا پتر کئی تو متو نا پس راتل اللی کے منتا پنا خسارا لگ سنگ آجلو گل شیو پو ایمان نور آوری، پخانو از کلو آلو، چه مغالا کر آگی لارا، دیب ایمان ناری، پخانو نور آوری، دیب سر آری، امونی را لگره تا نمخی، مگر سری مغوی کوا آگی تا، تا پوزو کئی دال علمنا، کئی ناپو آ، مغنو کرزول آگی لارا بدا، چه نخواه دوری، نو آگی همیشه باتی که دونکی، دیمگر اشتحاکل دوی سر وادا، نخلاس مکر آگی لارا، اوہ چاله لجو کو کو زمنګه من غلا کر مشرکان یقینا مولالك له تاس کتاب په کتاب کې د ذکر کوم به تر اخلاق استاسو مکارم اخلاق کوم او په دې کې د ذکر استاسو یعنی په دې کې شرافت استاسو او پدې کېره عمل داږي چې تاسو په جن کې ار صبر کې دي اې عقل نه لري او څنګه موږ دل دل شرو د کول و واري زالمانو تفيفه موږ پیدا کړو په ځاینه خلق نور ولاړه پس کله چې معلوم کړو زموږ عذاب ناګا دیو داینه څښت کون کې متفتی واپشی آشیتا جانشور کروشیتا ازولار باگی که اوزین استا استا خامخواه تا زنواتا پوزو کروشی قالو یا ویلانا نوی دوی حای مونگو زالیمانا نا همیشه وا دغا چقدو دوی تلاغی مونگو اگردول دوی لارا دلدولو یک پیدا کری ازن نر پیدا کری ازمان ازمکا دوارتر منزا تماشا ممن <مممگی> ایرادہ کړې چې ونيسو دلر لاپا لاوانو لبہ لاوانو ولادو لاوان خزي ممن با اشار کړو دا ځان سره تا ته نو موږ کاوین کې بلکې موږ ورزو لرا خلق قران لرا, لرا على الباتل او ابلیس باندې حق بهتر واضح باطن معاسی پھو معاسیو باندی فید مغل ہو پس دا حق دا باطل وی خوبا سی یا دا حق د باطل دماغ گڑ وڑکی دا سی نو باطل وی تنونکے او تاس بار علاقات داوشی نجتاس بیان ہوئی اللہ لیسو چی بردی او کاتا هاو توک چلا صغدی لوی نا کئی دا اللہ دا پندگئی نا او آغی نا اس طریقی گی پاکی بیانی دا د دا شپید و رضی سستی نا کئی آیدیونی سمتدگارانا دوزمکی نا ہم یونشیرون نا آیدی جو رول کئی دوی جنجی کول کئی لوکانا فیم آلیاتون اللہ قوی پا آلم کئی آلیات سواد اللہ نا هر سبا برباد شئو یو با برزور کو بلبکتا هر سبا خراب شئو یا مانع دا قوی فعالم کی آلحا او الله آلحا او اللہ طولوی نا هر خراب شئو پاکی دا اللہ لارا چه رب دا رشتہاشی نجدی بیانه تاپوس نشکولی دا اللہ نا قبار دا رشی چه او دوینه تاسو کو لشی او د یو لسه به دلانه نور دلیل دا د هاذا ذکر ممه آیا دا د نسبت تاع جما سرتی او نسبت په خانو بلګړې دوینه نه پيږه د دې مخالون کی دلیل اجماعی مونږ درالګلته نه موکه ریس مگر موږ واه چاند خبرې ده لا اله الا انا نشته زګل عبادت مگر ز نو بندګي وکې زم ما اږي دې نسله دره مان سان تنایبو پاکي ده الله لالا بلکې بنیاد عزت کړشي په عبادت نمکه کیږي داغه نو په خبره دوی په امر دلله عمل کوي کوي الله په شي جمع کي د دنیا ده اجر ز دنیا ده او شفاعت نشکو لے الا لمن ارتضا مگر اعلی چوخو خدا اذیذ و کار د الله نه او چا جی وېدوی لا زېملہ زېلاین به د الله نه نسذاب ورکو غل جہنم بدل اور کو ظالمان ولا خائن پوی کی چه یقینا اسمانن از مکا کانتا رات کان و دوار جوخو نم پران است د دوار لارا دوار نم پران است کرو نو نو بو ی جا زيرو و دوار جوخو نم پران است اسمان نس است کی نرا کو او نه نزرغنی نکیدی مونگ پرانسته اسمان پا باران مونگ پرانسته ازمکا پا زرغنو باندی زرغنی میوکدی او مونگا گرزولده و بونا هرشی یعنی هرشی پیدا کرده مونگ گرزولده و بونا هرشی یعنی پیدا کرده هرشی لرد و یا هر شي ته جون حفاظت کې یبوبو سره یا دو څلو دوبونه د هر شي جون وی افلا یمنون ادیمن راړي مونګر زول په زمکه کې خورونه چې جړكون وای پدوي مونګر زولې په دې کې لارې پلانے پلانے خان مخا ځی لارو مو اسمان چټ محفوظ اسمان می چت گرزول ده نه نپریوزی پوزمکا پوزمکا نپریوزی منگا زول ده اسمان چت محفوظو شیعتین پر نشخات ده محفوظ میکرو شیطانان پکی نشتلی منگا گرزول ده اسمان چت محفوظان مرفوعا چت اچت اچت میکرو منګا ګرځولې اسمان چت محفوظه د معصونا او د ګنا نه کیږي په ځمکه کې ګنا کیږي شرک هم آسینسته وی دین نو خدای نه مخرهون کیږي الله ذات دې چې په یاکیش پاو روز انوروس پکمای ټول په خپل تدویر کې لंब وو ها بیو پخپل کوتن ای کلام بووائی یعنی تابیدار بی دار اللہ تو لو تابیدار ممنده کردو لے دو پار دو بنده آتانا مخیامی شوالی آئی کتا مرشوی نو دوی دی همیشہ پاتی کی دون کی یعنی ان مدتا آفاهم الخالدون نو کتا نو گری دوی همیشہ پاتی کی گی هار نفس سکون کتا مرک دے دیعت لاندی بن کسیر لکی چه دلیل چه خسر علیه السلام مرده مونگی امتان آخر و تازنه پا تکلیف اوپر خیگره فقر مالداره تکلیف خیگره مونگ طرف تبتا سوا پس کریشه کارا چوبی نی تاره را, را کافره دنی نی سی تاره را مکر, مکر پٹوکو ایداز ده چی یاده استا سوا لیها چوای اس نشکولے او دې دې د ولود رحمان ندین کار کوم کی پیدا کړی شو انسان د تلوار نه تاسو اقلر دی یعنی تلوار د انسان نه پیدا او بهم تاسو استغفر نه تلوار مو کوي وای دې کر وې دا وا دا ګهې رښتینی کپوېل کافرانو کل چلېل بنکی د خپل مخونو ورو نو د خپل شاګانو نه بده دین دادو کړی شي بلګرا بشي دوی څنګه ځاوا نو پریشان به کید ویلاره دوی به تان دلاري دا په ستولل دا وی به دوی دویم دا وکړي شي یقینا ټوک کړي شي پیغمبران اسلام ته مخکي مسابد شو به خلکو ټوک کړي دوی نه آجو دی ټوک او آیا څوک دې چې فازت کوي استازو دالانا د شپې وروزي څوک دې چې ستاسو حفاظت وکړي بلکه دوی دی د یاد الله نه مخالون کی اشته دوی لرا علی حاج بس کی دوی لرا بے زمنغ نا ناغی د مدد داغ خپلنفسونو ولا هم منا یسعبون ناغی نا زمنغ د طرفه ملګرتیا کری شوې د امداد لا یسبون من الله به خیر بلکہ ممسر کرو فائدہ ور کرو دیتہ ازدی مشران ہوتا ترغی چے او گچو جوان نبی دی مغراتل کا اس مکا کمو اس مکا جو طرفوں داینا دا کفر ختمی کی توحید و سنت عام کی گی ہر دای کے درس عام شو کفر ختمی کی افہام الغالبون ای دی زراوار کموں یو زراوار و زيرون تاسو لپاره واي او ناوري کونچه دا کلاچه و يرول شي دا, دا یو زړه د ازرابستان واي هاي موږ ظالمانه موږ به کېدو تلل انصاف پر ورځې قیامت نو ظلمونه کړی شي کوی مقدار د دانې دوري نور تل بکو پاله کافی مونږ حساب کاون کی یقینا مونږ ورکه مو صالح هرن ته قرانه فرق کاون کی په ممځه او بدل کی او رانا پند په پرزګارو اګه سان چریګ د خپل بدن نه لیلا او دین قیامت نه دیری دونکې او دا کتاب دې نصیر مبارک مونږ را لګره دا اته شي دته کی یته نن موږ ورکوو ایبراهیم علی السلام ته صلاحیت دې مثلی پوخه زپواسته پویدم چې دې دې نارځه بیان کولی شي او موږ په و په کله چې یو طلبلال کوم ته سدی دایشکونه هغه چې تاسو یې هغه له چې له کې تاسو کټک نازي نوې یې مونږ مندلې خپل مشران د دې پر استاج کوم کې مشران دا وسې کون نو نوې ابراهیم علی السلام یې تاسو و استازو مشران په ګمراه درګند کې پلار تاوي ابراهیم علی السلام پلار سماملي سره نو اذر پکور کې سمور سو جنکای منښت شيوي د چې څلورو څو بليان یو پور کې راځي او کور به څورلوي او ډوړې لباس کول <سؤال> کورته دي دا خپل <سؤال> د سر په وښتو سره دا ازر کور به جاري کړ دمر لوی آغا خان لیکن ابراهيم عليه السلام ارسل الله تبارکای نوې نوې دې ایت راغلي مونتق حق پرشتیا یا تیدو تو کوکو انکو نا گپ لگئے که دستا وہای سریا دستا خبری کئے نوری ابراہیم علیہ السلام بلکہ رب استاسو رب دو اسمان رسم کے دے اغزا چھ پیدا کرے داری لارا اوزین پدیبانی شایدو قسم پا اللہ لا کی دن ناس ناما کوم زبا تدیر کوم استاسو دو بوتانو چتاوزو دنیکانو بنیانو شکلو ری جوکلی پس دا ریجتا زواو ری پشا فجالا هم جزازانو ناغی لرہ نویبراہیم علیہ السلام ویگرزو آغی لرہ توٹا توٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا صحابہ چاہی دا زیون عبادت دا غیر اللہ لرولیو نبی علیہ السلام خصوصی دو آگانی گفتے ویګر جو اګیلا را ټوټې ټوټې چا نه پوزا چا نه وګه ادا وسرا وسکړه مگر مشرد دې چې دې هغه ته واپسی دوی دې چا ګړې را زمنګا لیا وسره د زګالیم هارون نو زګالیم سره راګلې دې وګوره زمنګ د بابګانو پوجا وڅ وڅ کړې دې وګنې وڅ کړې نو دا سوچ نه کوي چې باباګان سکولې شو ان پکاځاو چې د ابراهیم څخه ویلي وي کنه ناغه ته ځو نه وي هندوانو سرو لا سن سرو زاخنه جو سرو اول رااله حناغه پوجم پوجم ته را فنم واو واست لا فنم تنو واست نو اندوان چا پر وګورګنه زمونږي بوت سره چا ډیر جاته کړه نو ډیر ز عالم دنو اری هر سياب سيني نیندوان کوم یو نیم غیرتي ايو توراله سپلره واوچ دروز د دا له را له اخلاص کړه وو ظالم زاسکه میزه ز دا وگی خوطن واغستو زکر چه دلی دن شاعتو نو چه دا قلد آگه اداده دا یو یو غاق بیرکو اویستو ندی زالیم یو چک نلگو اهری یو چک کنه یو چک نلگو ویستاسو بابارو چک همو نلگولا اهری عربون یبولو سالبانو بیرازی اغم لای رب کیده شی چګې دران ته میتیاجو کې کی حلوا کیږي نو دا اسپی کې قاعده دی چې د یو قربو کې نه په علاکه او وي حلوا کیږي حلواو کری اوبیا لکه اوچته کې میتیاجی پری پری پکې د سکولې نو سپينه وزن باندې کړې و کنه ځان بج کړې و کنه دواړه کې نشته قالو زمینا فتانو ده سن غایر که او شخ شخ باز وی شخ شخ باز و سوگرالو شخ, شخ شخ باز و تختو شخ شخ باز وره ده پکی نی و ده چا خر کری او چا کچه خخ کری پخار چا پکی پیسی خخ کری چا پکی بوتان خخ کری دلتا نتلی دی اغانگریز این دوانا اغه دا قانون کړی شلغزلا چتا بابا ای شلغز غما چا سرې نه لیدلې اوری شلغز ای بابا اوری پنزوس گزه شلغزه دلا چتئی انسان خو شلغزه نه ای قالو من فالازا دیا لیتنا نو له من الظالمین شیخ القران رحمت الله علیه چې تو ری تا که میاغانو رپورتو کرو چه دی زمانگ بابان جنڈی طول تختولی بیا وخت هندو تاندارو ویزو گوختم هم میاغانو نو ماتی تاولی راز کارده کرده ماجی دی دوی دیو آی چه ما د دیو بابان جنڈیو تختولی لڑم پنج پیر دو روغ موڑا و بیا وپسر عالم روغ موڑا بس تا جرمانی زیور کم داغه دې ته پوسګي وای کنه اوس غږ نه کوي زګ شروغ موړ لاړ او روغ موړ نو بابا دې ټکر نه را ور کړې هي وای غي نه کو بیاهه چپلې وېستي تر رپورټونکو یا درغازونکو بیا وایونه انه اولى من الظالمين کوي چې دومره انصاف راولې چې شاهد پکو دیغو شاهد تم نه کوي دغه ځړمې ای پنجاب نا یو کس را ری چیز ما زی عدالت کی شیشن کی سزای موت چو های کورد کی سزای موت نو سپریم کورد کیون سزای موت کی دو آخوک کی بابا را را ری نستاسو نکم آتی چیز ما دو نسو منو من مربا مربا از مکور کازب اخلاسو نو ماوی یو نا دو نا غو سپریم کورٹ کې زما حزیبه چر او زراغریم استازو کومې نکره نمار سره شي چې تاسو لا غو زموږه حالت کوم ناریو چې زبا زمبلوي زبا زمجا غره شو بیا اتفاق کړیو تاسو کسان مو شو بیا هغه وخت کې ګاډي تلل بسوننو میزګا دغه غته د جنگيري نه جهازه تور شي نا سری وي چل دی غلبې کپېشي میشي یې سمبالي کیه مال راکې دې ټول پیسې هغه وروړې ا چې پندې تورسه دال چې تلاره اړي دې بیا د پاندو نه کارهسته رازې ګې پیسې خوروي نه په چې په پیاده رااله ډېر غوسه دي په دا دم سره کړې دي دا سره دراوه زی زهر قبرمنو ما اړي انسان په دې مل کې اړه نه بابا کولی شي نو ته پرېږم مونږ دوی کو بابا کويږي پرزور وکړو نو دا څه ولاړې بیا بیا ته څه ولاړې داغه پسرل قالو من فعل ازا دالی اتنا انه من الظالمین او دې چې کړې را کړو زمغه له اوسره دې دې ظالمانو نه ډېر ظالم سره یې نو دوی سمینا فتحنا مونگاو ری دلن یو زوان یو زوان زوان یاده دوی لارا پاچه زیسارا وایچ دی هسنشو کولی ویلی شی آواتا ابراهیم دمو واحد دارو گرزیاد دنو نوې دوی را تلل کې پاي زره پوسرګو ځو خلکو مخامخ هي کئي چې دوی په شاهدتو کې یا چې سزا ولا ورکو چې خلکو لګوري چې بیا سود داسه کار نه کړي نوې دوی تا کړې تا لیاو سره وای براحيما تا کړې نوی ابراہیم علیہ السلام گری معنی دی یو معنی بل فعله کبیروم بلکه کرده داکار مشرد دوی چه دا تبریخارکی دی تپوسو کا دوینا که دوی غک کئی نا دوی خو غک نکئی نا چه غک نکئی نکئی نا بات سنگره لیر دا کلام دیده پارا کرده داکار مشرد دوی تپوسو کئی که نجی غقو نشی کوله وچی غق نشی کوله نو بات سنگ لری کئی تا سنگ جوڑه دون اقل در کنشتے کلام علی سبیل ارخال انام تا پوسو کئی دو دا تبرد دی مشر غارکی دنو دا بکرینو تا پوسو کئی دو دوی نا کدوی غق کئی نو کوله نو چی غق کوله زه موار و اخر د نړۍ وبدبخت دوم را خپل د رکنشت دی دیو مانا نو ایبراهیم علی السلام بل فعلوا بلک کړه کړه بيداکار او څوک چتا زیادوي ځان یې غیب کړ کړه بيداکار او څوک چتا مانا کړه دا کار مشرا الله لوی الله خود پلاس اکڑو زمان پلاس اکڑو علاقا اغام اوگئی می لگلو تا موڑ کرو نتوائی موڑ اللہ اکڑو ما پورنو ڈوڑوئی رو آگستا نور کار اللہ اکڑو خود ما تبرو چلو دا ما تبر چلو لے رے فسالو من کانوی انتی قون تپوزو بیدوی ناکدوی غرقی فراجو ایلان فزیمو واپش یو بلتا یو بلتا واپشو رښتیا شته وای وي ځان په ځینش نه منګل بسو کی یا راځو اعلان وکړو روجوکړه خپل زینتا ورښتیا خبره ده نو وی دی تاسو زالیمانه مخې ابراهيم ته زالیم ویلو اوس ځان سمانو کی سوارا روسي بیا دې واپس و خپل شرکتا نو کې علا روزې ما واپس دې خپل شرکتا یا سر نګون شو نو دی یته نن ته پوی دې دغنکې ابراهیم علی السلام جیل کې واټول شو وو کار تبریز ورکې ابراهیم علی السلام جیل کې واټول شو نجل نه راوسته او څنګه نو دا کالا فتا بو دونه د جې نه پس تقریر السلام نو ابراهيم عليه السلام او بندګي کوې به د الله دا لچا چې فائدې نه رسول تاسو دې ز او فلکم ولما تاب من دون الله الا کدي تاسو لره اې تاسو بندګي کوې به د الله نه اياق لن لری نو دې اوس امداد او کئی دا خلو بابا گانو کئی ای کون کی امداد او کئی ابراہیم علیہ السلام تبریز کرکی اشپاگو میاس پور بالن جمع کرد ابراہیم یو من کی نسو جیدو خدا غی بیمانو گسا کل سڑیدو چا من چاشل منہ بالن جمع کردو او یو دی طرف تا اندر منارہ جوڑا کردو بلاغ طرف تا ابراهيم علیہ السلام پپڑو تاړه نو ډوړو ټوکا غنداووسته خپل پریکړه ابراهيم علیہ السلام برن راځه عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي ابراهيم علیہ السلام چې برن راځه نو حسبی الله هو ونعم الوکیل حسبی الله هو ونعم الوکیل ا مَلَک راغلی ا ما ای لای کفالا علمو بهالی په سوالی غزاه مرديشته ابراهيم عليه السلامي الله ما خوي ني الله ما خوي ني نوې مونږه پيمان وايي ابراهيم عليه السلام د پته واچ داور بغولني شوشي نه کفاته نه دا قرباني نه وکړنه و پته ویشته ورته دنګله قرباني خوځه نووی منگا او راشا یاک او بچه او شاق پی السلام هفته یا او میاش پروتو انگور بے خورا چی نه نبیراتو او دوی را دوکر اغسرت چالا منگو گرزول آغی لراد تاوانی اننا منخلاص کرا آغی لراد اولوت علیه السلام ازم کتا او ازم کاشو منخلاص کلو باگی کتا پارا خلقو منگو با خلق علیه ساق علیه السلام او یاکوب نسی او چول منگرزول صالحان مګ وګور زه مشران مې شران صداعت وکړم په امر سره موږ په تا سره کولو د خوکارو نو قائم کولو د موزه ورکوړو زکات وز موږ باندې کې قانون کی علیه السلام موږ ورکوړو اغلاره فیصله وپوهه مخلص کړاغله داغه کې له والاونه جوړ قربینارو یا قروا غي قوم بد فاسقان موږ داخل کړاغله په پر رحمت کې او د سره انو نه او علیه السلام کله چې ذکر وکړ پهس منقبول کړی دا نه خلاص وکړا غلراوال تاغه د مصیبت لوي نه ممیندات کړو دا غشکرم وغه قوم خلکونه چې تنظیم وکړو سنداتونو او دوی قوم با ده نو غره موږ دوی ټولو لاره او داوود او سليمان علیه السلام کله چې فیصله کوله په بارد پاسلو کله چې شپه سره دلې وی په دې دوی کوم اومنگ دای په فیصله باندې حاضر پس مون پو یو کړه پاغه باندې سليمان عليه السلام د شپې ګړې به دې وسري دي اسلام ته د تاوان فیصله وکړو بي دای زما کې دا خبر راجبی څو شي او تاسو د شي بیا بافل خپل خپل شي نفاشد اشپیل ساری دل دا داؤد علیہ السلام یہ دڑہ را فیصلہ لا من ورکرو ورکرو من داو دلتا فیصلہ وپوا من تابع کرو داؤد علیہ تا غورنا پاکی به وی دللا عمر غانو زبان قال سرا معجزہ و, و من گون کی من کولو وتا کال زغرو تا اوس تا چې بشک تا حاصل استا زچن شکر گزارو مونگ تابی کرو سلیمان علیہ السلام ده پر بات تیزو روانوها پوکم داغو اسم کتا او اسم کتا او مونگ پاغی او بازی دی پیریان راو سوک چو خوپی بی خوری دتا کول بی کارونا دنسیا انسیوها او مونگ او مونگ داغی فاظت کون کی ایوب علیہ السلام کلا چا حسیو کرا خل رب تا تے رحم کو ان کے ایا ہم راحمین اللہ ما ته تکلیف رسیده او تار ہم راحمینی ایا مسن زرو ایوب علیہ السلام د چانه غواړي د الله نه به واسطه واری پسنه قبول کړه داغنه مونږ بیرته کړه داغنه تکلیف مونږ ور کړه وغوړلاله اګه په شان دوی سړه رحمت جو مونږه طرفا پند بارا بندګي قانون کو اير بي السلام بيمارو دانه چ ټول بدن نه پيشو خلکو کرکو بارو شنه استغفر الله اسماعیل ال السلام او ادریس ال السلام او زلفپل ال السلام ټولو چې صبر ਕਰੋ نه شل قران ایم اللهي کی بډاو ډاکټرانو لا علاج کرو بیورو جمعه ته راغې ودا څنګه چالو شو وېشوي روح را دللا تا مای الله د لا نه علاج کړم نو تا الله چتا یو جوړ کړو وای یو جوړونه که ما جوړه یې په دې بدن لوب سہولت می محسوس کړو مې زکينه اسمم مای غنو خوب وینم کوشن مای خوب وینم په وړي کې ګرځیدم په دې کې باندي جمعات ترالم الله دا جوړول کوي وای وای یو جوړونه کا از باب میں نشت اللہ تم آجور کا اگور چلنا جو رئی اسماعیل علیہ السلام او ادرس علیہ السلام از الکفل علیہ السلام طولو دو سبر کرونا نو داخل کرو آئی لرا پخفل رحمت کی یقینا دیود و صالحانونا او مئی والا پیغمبار وزن نون دو په پخیڑی کې وقت تیر کرنے حود سامک نون مئی توائی او مهی والا پیغمبار یونس علیہ السلام مهی سر وقت ترکرده مهی پخیده که نزان قرآن زان تراشت کیونسا کتاب والا قرآن والا ملگره های پوردری سر مگرزا در پوردری ملگره قرآن ملگره در شعات ملگره تغیید و سنت وزنون یونس علیہ السلام کل چلاره مغاظبان بذا شا کې چې دیو کو سنات خپل قوم په قوم باندې غصه نو ګمان نو کړیو نو سلام سلام چې موږ باندې څنګه نو په هغه قوم باندې عظام قرر شو نو هغه خپل نه خرابم لار دغه خزنه کې دزر مو واجدو دریا توور جوړې شو مائرای تیر کړ فنا ذا فی ظلمات عاجزی وکړه پدریو تیارو کې د دریا پیارا د چا کو تیار او د مې د خې دې تیاراله الله نشی شوق چې د مې سدنه ماره بهر کې مگر ته سبحانك پاک دې تعال الله انې کومته نه زالې مینا زنده عاجزانونه الله ما سره اسباب ملي جات کم دي حديث کې راځي به تر دعا دیو رسول الله دې دعا هغه شرطونه پوره کړی دي تاسو را تاسو د قلم ضرورت نه تدوا دا څوک قلم شته او زما ضرورت دي تدل خسره مال لا کا نه بیا میلیږي او که ته دا وایې ما ته دا قلم زرات دي او ته ډیر خسرې غوته څلوم نشته نو بیان نه ملایویږي تاسه غشته زما ډیر زرات دي غته کنجوسی دي چې خېګره نه کوي بیان نه ملایویږي تاسه غشته ډیر خسرې هم ما سره خپل قلم شته بیان نه ملایویږي پیر ما سره نشته تاسه غشته ات ډیر خې ال نیونس علیہ السلام ہوئی اللہ ایلہ ایلہ انتا اللہ بلحسو کی نشتے چیده مئی دی خیٹ نمارا بار کی مگر تا سبحانت اللہ تدغسی که ایدنی کنت من الظالمین ماسا دی نجات اسباب بلکن نشتے اندھا ظلم مانا دکا میں این موقع صورت کاف دا مطلبو دانا اداعی کی رسالت میں کشکو تاہیا شویدی سکو تاہین شویدی مودو دلی کے سڑیا تپسپ ہوئی گوا ہے انی کنتو من الظالمین سوا خوزی گر خرولا کور پتلو ناو دای سانو تای بواچو نبیاء لگ گر پری خوزا نبیاء گر اگدا کرا احمداد کم دا کم زنفیدہ کم زنفیدہ کم زنفیدہ کم زنفیدہ سباک ویلی دوا دین ملکی ارسی کی گی اوری کتو دا تول خلق ور پسیدی دا تول خلق ور ارچا پسید کی گی اوری انی کنتو من الظالمین نا زن نارمی فست جب نالا ہو چه رسالت کی کو پیغمبر پا دیشو او کن پیغمبر نا پا دی کی گی فست جب پس من قبول کرداغنا من خلاص کراغل ارد غمنا دا یعقوب علیہ السلام ن دار ایمون خلاصو مومنان دا مص... دا داسی دمانه غواڑی داسی دمانه غواڑی او زکریا علیہ السلام کله چی از یو خلاص پر رب تعالی مپریرا مال یعقوب او تې غره دوار څنګه مګ قبول کلا نا مګ اغله او یقیناً دیو من دیواله پنی کوکی را بلولو بمږه رغب ورهبا او په غم کې هر حالت کې اعوذ من یری دن کې وګوره ام بیا یذعننا رغب ورهبا اګیمانه وری تداګینه وری عجيبین <اواخر> جا پاک او هغه چې په کډه او خلشنم کا پس مونږ پګړ پای کې دا پا خلکو منه مونږ وردلای له راځي دا غنخه په خلقو یقین لري د دین سازه دنیه وا زمي سازه بندګي او ګي زماده پرګړ خپل کار خپل درميزه ټول ژوندون تر اف واپس کې دن کې چاې جوګو د چاې جوګو د خو کار نه وي مؤمن نه به انکار د کوشش مونږ یوه را لیکون کې لازم نه پیوکری بانیش مغلا کر آگی لارا آغی بنا واپس کیگی اللہ وشتوب محلا کری نب واپس کیگی دو حرام نالاکا جائتین نتوه چه ماخام راجی دیدی آیت بیاسمانا را تر آغی شی بیتشی جو جو ما جو جو آغی پار خوندائی اوبا بھائی گی نزدی شوا دا حق ناگا کڑکی بشی پورت بشی اس کافیرو او بو ایحای، او من پو غفلت کردی دینا پرکی منو زالیمانو یکن تاغسو آج تاغسو بندگی کوئی بید اللہ باالن دی جہنمی تاغسو آگیلی داخلی دون کی کهو دوی آلیحا نو بود آخلشی آگید در طول بای پاگی کمیشا دوی دوی دو بار بای پاگی کې چونگی دلو او دوی پاگی کی خبر باوا نرولیشی یکن آخری چمکشیو دوی تا زمون د طرف توحید دوی دوی دو شي. دوی بناوری آواز جهانم اللہ دوی منگبرده کی او دوی بای پاگشی کی جگوار نفسونو دوی همیشه غمب جن بنکی دوی لارا غیر علویا جغبشی دوی سر ملائک قبو وای وارتا دادر رزستا سار رزستا سر لاوشیو آورج منگبران غار واسمان پشانت دران غفتو دو منشی کتابونا سار کلاوی مخام را مصبخین را خونده یا سجل بستا بستا کتابونا الگ لانشی سکورتا کتابونا را بار کی ماس بغن بیار آغان کی لگا سنگج مغمقی کلوال پیدایش دوباره بکا آغا لاؤز دی پا مغمقیوکاون کی یقین المغل اکروپ زبور کی پاس دا بیان دا توحیدنا یقین نظمکا پاعت بشید آزما بنیان و سالحانتا یقین پا دیگی در اصول اقوم در اچی بندگی کئی موندر آلی گلتالا را مگر رحمت دا پارا خلقو رحمت اللہ العالمین دا برک متو دا چکسلا دینا جاپان تلا جاپان کے دو دوی مسئلک بھی عام دے کل چه مریدان دا لو روشد ہدایت دا, ہدا دا بسو کی وی غم کوئی ماتیرن آئے گا سنکرت کے ماتیرن رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ برازی او نخبسی مورنم بای امن والی آمین او پلارنم بای بند علا دا عبداللہ ما تیرین آئیگا مغنی در آلی گرد تالا را مگر رحمت دپار و خلقو او آیا کنو آیا شنماتا حجت روایستاسو حجت روادیو آییتاسو منقاد کدویو آوریدو او آیا ایلان مکرد تاوستا برابر زن پویگم نز دې ګلریه تاسو له شوې یا څنګه لا پويږي باقره ده وینا او پويږي تاسو پوي ځنه پويګم چا چې تاخير تاخير دذاب از ماج دې تاغلره یا سغلا تر زوخته وره با فیصله وک په حق وربنا الرحمان المستعان ولا ما تزفون عرب زمون دې محرابان امداد کوم کې پويږي نو سورۃ دماسه بغه خلاصہ یذوننا راغبون ورہبا اغيب تو غما خش علیہ کے منتفریات کول نو تاسو ماته فریادو کای ماته ازیو کای نما کنه د طریق واغره <coughs> مخی صورت پاغی کی رب العزت ده عذاب ذکری کرو نفدی صورت کې نمونی ده عذاب دی نمونی ده عذاب یا مخی صورت کې رد ده شرک اعتقادی نفدی صورت کې رد د ده شرک خیلی دعوید و صورت ده صورت که تشریح ده غسلول و مسائلو حلال او حرام اغیی چه اللہ حلال کری حرام کری خلق و لا ازاده ناغنی ازاده خلق پا زن بنده ناغنی بنو منخ تا پنم دا اللہ او منافتا په نوم د نار غیر ناروا سرت کې بابه اولو کې تخويف ذکر کوي او زجر دویم باب کې زجر مشرکینو د پاره او د شرک او د مشرک مثال ذکر کوي تغريب ور کوي قران ته دریم باب دش یو کم و پوری په هغه داوودو صورت او نفي د شرک کولو چلو رم باب په هغه حکم د قتال او زجر ذکر کئ نو صورت کې نفي د شرک پھیریشته او دلیل عقليا دلیل نکري د ابراهيم عليه نه او دلیل وحي ذکر کئ اور سورت کے درزا تفیف دے اول تفیف اخر کو وی ایږي دا خپلابنه یقینا زلزلہ د قیامت او شید یوم ترونہ آغروز جووب ویني زلزلہ د نو غافل بشی، هر پی ورگون کی، دو نه نا، ماشوم نا با غافل شی، پی ونا پری کری معشوم ماشومو، نو چی پی ونا پری نی که مور چلی غافل نی، لیکن بهوش بشی، واتا زو کلو ذاتی حملین حمل را، او با ورزائی، هر خاوند حمل، اخبر حمل را، انې به ته حق بنې ته عمل وګورځي عمل وګورځي وو زموږ ان لیکن حامل او وګورځي نه تمامه هماله او به ویته خلکولاره به وحشا ان به دې به وحشا شراب شراب نه لسکلي لیکن اللہ عذاب اللہ رسو او باز خلکو از ضد چې جگړه کوي او بنا الله کې بینما تلا پ진 کې جگړه کوي بینما او خواهش روان دي جنگ کوي ذننس په مقابله کې عقل جنگي ورپسې شي اندهار شت انسر کښه مریت سرکاچا murid irada kawun ke muqarrishay da pad yaqinan tooch che awrda hota na bu gumra kya wayhdihi ila azab-e sa'ir aidat warkita da lar wa samay da azab-e jahannam qiyamah is baad و خلقو قیعه تاسو بشکی تو باره دا قیاماتو نمونگا پیدا کریتا اصلا را دا خورینا بیا دا ندفینا بیا دا وینو جمع شونا بیا د کرفندینا نو گولی دلنا قدرتون تا نو دوباره پیدا کول اغزاد ته سکرانه دا مخلقات و غیر مخلقاتا مخلقات في خلقات جرش وي غیر مخلقات فمرات جرش جوړ غرزو رείمنو او نطفول رات مخلقات في خلقات جرش وي غير مخلقات في غرزو رائمنو او نطفول رات مخلقات في نفشو رات جرش وي غیر مخلقات ہیں نہ چه خلقتنی پورشوی مخلقات چ تصویر جور شوی پوز سرګو جوړ شوی ده غیر غیر مخلقات چ تصویر نه جور شي لګټو کړه مخلقات ہیں نہ پور د میاشتو غیر مخلک نا تمام د میاشتو د میاشتو نه پورا لینو بینلکوما چې بیانو تاسو ته په قران کې او موږ پاجکو پرهام کې سورځ مون خو کوي تر نیټې مو بیا وباز تاسو زره ماښمان بیا تر بیت کو چور الله تربیت کوي ځوانان تر اوسه نو بازداه سنا او دوب دي چا غسته شي کو ځوانای کې بازداه سنا دی دوب واپس کولی شي بډاواله تا ارذل العمر بډاواله تا ارذل العمر چا تل ختم شوی وي چې په نسې په ځده په پیسو وی دې تو زموږه ښهاله کړي زموږه واره په دې هوغو خوشاله شي په راو خې ځای جوړه تازه دا په دې چې الله دا کوه هغه جن دي کوي موږ لاره الله پر زبن قدرت له اون کې یقینا قیامت درات ان کې نشک پای کې یقینا الله پر تکای او کوم چې په قبرونه او باز ځخال خو نه اڅد دي چې جگړه په بلن د الله کې بهلمه به لا ته به کتاب روخاني نه اقري دلیلشته نه نقلي نه وحي عقل تایید نشته نقل تایید نشته اړه خپل څه ټو ساني اچي هر راز کید الله دی کتاب نه چې گمراه کید الله دی نه د نړۍ کې دراسوای او بس دا کو دراره پر ورځ قیامت کې عذاب تو ځاون کې دا بده جمعه کې له ګلوستاله اسنو یقین الله نه د هیز ظلم کوونکي پہیچا هیز ظلم نه کې الله پہیچا او باز د خلکو نه اوب دی چې بندگی کید الله پښه کو شک <coughs> پا شک بانی بندگی که پا کگلی چه پا آغا شک بانی بندگی سنگی که ورسی گی ده تا خیگڑا نمتمین وی پا آغا بال بچ عرص الله صحیحات عرص ورکڑو دیر خواه الله بی ده اکه ورسی گی ده تا ستکلیف این کلب علا وجی نا آوری دین نمورتا اولی پخبل مخ دین اولی مرتد چی تاوانی شود دنیا و آخرات ازایت تاوان زایر را بلی بیدر لانا اغزوکو چه ضرر نشه لیر کول ددن افایده نشه رسول ددن در گمراهی لیر را بلی اغزوکو چه ضرر را نزده لیر فایده نا نمخ که کی چه ضرر اولشته دن اولی ا ذیما ایت کہ وای چه zarar و نزدیدو ده فایده نہ بیافزارا رشته ول در من باندې مفرد لام نہ داخل دیگی دل لام داخل شو یی و من باندې لام زائد دی نو خد کہ ویلو چه داغه پلا اس گه نفر نقصان نشته او چه zarar ثابت نه بل شان zarar دی اغلا یدو ربلی مانه اگر کو زر وو زرر در امدد کول و داغ در امدد کول و داغ داغ نه د بابا زرر نه زرر ته را امدد کول او فلین کی راو رسيګا زرر ته را امدد کول و نزيد د فائدینه بیا یا لریه لرینه او چرا مدد کرو غیر اللہ نا دے مشرک شو درا مدد کولو زارا رو نزدی ہو تو پیدی نا دیر بد ناصر مولا امداد کنن کی اور دیر بد دے مل گرے یقین اللہ داخل بکی مومنان چاملی کرو مطابق قسونت باغچو تروانی بیلان جونو داغنی حرونا یقین الله کوي څه را دایځه الله څوک چې ګومان کړي الله یې سورولا جمداد نه کوي د الله په دنیا او په اخرت کې زکه غیر رحمت کوم کو څوک دا ګومان کړي غیر الله ولې رحمت کې الله مال بچي را کوي ننو زګا نلا واي د داش بېمانه قطعا امدان نکوم ډېر ګوسه شه فالي امدد به صاحب بن ال سماء ځان دي په ور سره یو تاړي بل دي ځان اوي ځان کی یاجر یاجر سایپری کی یعنی ځان دې مړ کی دا بېمانه زدد قطعا امدان نکوم دې معنا سوک چه گمان کئی امداد دی نکئی داداللہ پا دنیا و پا آخرت کی زمحمد رسول اللہ امداد دی نکئی صلی اللہ علیہ وسلم نزبی کوم کدی دیر غصوی نو ادی تاری پا رسائی سرا پا بارا زان زان دی آوی زان کی سمالی اکتا پری کی رو دی گوری آیا بوتا چل دا دا آوچ دی غصوی کی برن وقت و غرزی مڑ بشی زان دی مڑ کے دو سینا زب امداد کوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی یا وحی قد مئی انہوں رسے دی زنان دی دی کی برا انہوں دی دی بنی کی دارنگی مرالی گلدان نخ واضح یقین اللہ اداد ورکے چالت دی یقین آکرسان چیمان نارا آج یهودی ستار پرس ویسائیان مجوس آتش پرس او مشرکین یقین ان اللہ فیصلہ بگیدوی تا منزا پروز قیامت یقین ان پارس بانی کوا نگوری تا یقین ان اللہ سجدہ کئی اگرار سچ بردی اوکاتا انا روز بگم او گرونا وونی او ساروی او ډیر د خلکو او ډیر ثابت شو په عناذاب و مېهین الله فمالو من مکرم چا لره چې سپکره الله چې داخلي کړو تا نو نش دا په زوګې ځد ورکون کې چې داخلي کې جنت تا الله چې چا لره ننبهه سجنه نسوکی داخل کی جانت تا چال را چه اللہ سپک کرو چه دیکھ کرو بدباخو سپک کرو بدبخی کرو نشت آغا عزت ورگو ان کی چه وی کی نیک باخو چال را چه سپک کرو اللہ چه بدره تنواغستو انتقام تنواغستو نسته ده سوک عزت ور کوم کې چې ناامن پیو کې الله تل انتقام واغلي نو څوک چې جناان پیو کې یقین لا کوي سچ خو په الله انعام کوي که انتقام کوي بدلی اخر کې نعمت ور کوي الله خو غلا